Обережно відчинив двері сарайчика, відступився, пропускаючи поперед себе твердо хліба, і той побачив, що в сарайчику справді хтось є. Дві незграбні постаті то нахилялися, то розгиналися під електролампочкою, що голо жеврила під низькою стелею. Чорні тіні від тих двох, намножуючись, наскакували одна на одну, краяли, шматували тісний простір, розганяли темряву по кутках, запихали її туди, а вона вирвалася і знову наповзала на них, заповнювала приміщення, не лишаючи місці для тих двох, не кажучи вже про нових прихідців. Твердохліб ніяк не міг розібрати, що роблять ті двоє. Аж доки нарешті здогадався, натоптують у десятивідерні каструлі кум короля капусту для завтрашнього торгу. Принаймні, так воно мало бути за його припущеннями, бо десь же хтось готував щоночі ті каструлі, щоб вони щоразу повні у досвіда опинялись на житньому ринку. Хоч не був високий, прихилив голову, ходячи до сарайчика. Кун-король якось зумів випередити твердо хліба, ніби й не війшов до сарайчика, а просто опинився там у спосіб таємничий і надприродний. Так само непростежно перескочив він увесь темний простір, і вже з-за тих двох постатей пролунав його лагідненький старечий голосок. Покажіть, дітке, доброму чоловікові те, що він хоче побачити. Від того голосочка, мов би зірвалася не знати звідкиля, чорна лавина тіней. Вони впали на твердо хліба з відосіль, причавили грубо, безжально, твердо. Від них чомусь гостро вдарило смердючим потом. Тоді забило дух від запаху пліснюми. Земля провалилася в нього під ногами. Тоді грюкнуло над головою так... Ніби розлітався на шмаття весь світ. Ще було болісне і незграбне падіння кудись униз і вниз. І темрява запанувала довкола нього, безнадійна і вічна. «Така темрява, мабуть, буде, коли я умру», – подумала ствердо Хлібові. Але знав, що не вмер, що живий. Тільки ніяк не міг уторопати, що з ним сталося. Необережно ступнув, впав якусь яму в погріб, в хранилище, яком короля. Але ж чому така темрява і така тиша? І чому, хтось, здається, нападав на нього? Скрутив, зім'яв, пхнув, скинув вниз. Твердо хліб обережно помацав себе, довкола себе. Він досить незручно боком лежав на холодних земляних, мабуть, глина східцих, які вели ще кудись нижче, в задхлісті пліснюву, ще більшу чорноту. Ніде жодного проблиску світла, жодного звуку, ніби в могилі. «Гей, громадяни невоздвиженський!» гукнув твердо хліб. Але темрява проковтнула його голос, а тоді пожбурала назад з нівочини і кволи. Женський, Що за дурні жарти!» Не здаючись, знову закричав твердо хліб. «За ній ти!» – над ним темрява. «Ви пошкодуєте! Дуєте!» – поза позасвіття. Сміх у пеклі. Нарешті твердо хліб міг би досхочу посміятися зі свого способу слідства, яким хотів здивувати людство. Мав доволі часу і можливостей для цього. Шукати його навряд чи будуть... Для цього в районній прокуратурі над докуці штати. До того ж він нікому не казав, що йде до кун короля додому. А здогадатись про це не зміг би навіть геній криміналістики доцент Кавинник. Яку тактику обшуку пропонував він для погребів? Тільки тайники. Скрізь шукати тайники. При огляді стінок погребів Слід звернути увагу на цеглини, камені, шматки дерева і інші предмети, що легко виймаються, бо саме за ними можуть бути тайники. Це доцент Калинник. А колись сотня бочек квашеної капусти, які тут біса тайники? Твердо хліб поворушив руками і ногами, бредливо доторкуючись долонями до слизьких східців, поповзу вору, Поки в персі тверду так само слизьку, як і східці, дерев'яну ляду. Стухнув кулаком ніякого звуку, спробував крикнути, знову знущання під земель, з ним розпач і безнадія. Він ще не вірив, що попався, не страх смерті, а сором поразки душив його, і зліз на себе, на дурне хлоп'яцтво. Жалюгідний Шерлок Холмс, фальшивий генератор слідчих ідей, примітивний невдалюга, як хвалився на курсі. Великих суддів не буває, але є непідкупні. Мав на увазі свою майбутню непідкупність. А тепер за тебе ніхто не дасть іщербати її копійки. Ось і вся твоя непідкупність. Знов і знов толкся твердо хліб кулаками в глуху ляду. Але все марно. Мабуть, ті одразу щезли з царайчика, і кум-король спокійно вмиває руки. Чорнота в підземеллі ставала ще щільнішою. Вона зеливала твердохлібові не тільки очі, а й мозок. Пробиралася у найпотаємніші куточки душі. З свинцевої нахабністю витіснювала звідти всі промінчики світла, щоб позбавити свою жертву будь-яких надій і навіть згадок. Твердохліба валишилася тільки одне – ждати. Ждати означало надіятись. На що? Чого? Звідки? Від кого? Не вмів відповісти на жодне з цих запитань. Та й хто б на його місці зміг? Дивна байдужість огорнула його, заціпаніння охопило душу, розум відмовив слугувати і западав у страшну сплячку.